Madagaskar med pest bord. Vandet, det var rådent, og daglig så faldt der en mand over bord. Men der blev helt stille bord når deres schifferklavier, det vil sige harmonikanen, slog an, for så tænkte alle på deres pige derhjemme. Nogle sådan lyder teksten i denne tyske sømannssang fra 1934, hvor humøret er højt til trods for ulykker og stor længsel efter de kære derhjemme. Siden så blev det endnu mere alvorligt for besætningerne i de krigsførende nationers sloder da kampen rasede om oceanerne allerede fra september 1939. I ny bog, Kampen om Oceanerne, krigen til søs 1939-1945, bliver en række større og mindre søslag beskrevet af den engelske forfatter Jeremy Harwood. Bogen er udkommet på Turbineforlaget og oversat af Ove Hermansen. I dagens program har jeg plukket i det fine udvalg og valgt at fokusere på nogle af de større søslag, der fandt sted i både Nord- og Sydatlanten og i... Og derfor har jeg inviteret en af lytterne bekendt søofficer, nemlig kommandør Paul Gros i studiet, som i mange år var militærhistoriker på Forsvarsakademiet og tidligere i sin karriere også underviste i Søkrig på Søvandets Officerskole. I dag er Paul Gros blandt andet rejseleder i firmaet Kulturs, og han har selv begået, synes jeg, en glimrende bog om krigen i Østersøen 1939 45 som vi har talt om i et tidligere program. Velkommen til Paul. Ja, tak. Paul, du har jo læst Jeremy Howards bog. Hvad er dit umiddelbare indtryk af, af bogen? Ja, det er en god bog om emnet, og ideen er strålende. Uh, på cirka fire sider, så får man dækket hver af de vigtige slag eller begivenheder, som har med søkrigen at gøre. Og vi tager nogle af dem i dag. Men uh, hvis vi lige ser tilbage på historien, så kan man sige, at hverken Hitler eller Napoleon vidste noget om søkrig. Da 2. verdenskrig var slut, så blev uh, de forskellige generaler og jo afhørt af de allierede. Og general der infanterie, Günther von Blumentritt, han sagde til den britiske historiker, Little Hart, lige efter krigen, det var kun admiralerne, der havde en god tid. Hitler vidste intet om søkrig, hvorimod han troede, at han vidste alt om at føre krig på land. Men her får vi altså lidt om betingelserne for søkrig, og der er nogle meget flotte illustrationer, som understreger, hvad der er, der er sket. Der er nogle kort, så man kan se skibenes bane, og, og hvad der så sker undervejs. Vi, må, vi skal jo starte med at ligesom introducere øh, 2. verdenskrig, set fra øh, søstridskræfternes øh, vinkel. Overordnet, hvad er styrkeforholdet når ved krigens indledning? Og vi fokuserer lidt på Atlanterhavet i første omgang. Ja, der sker det er meget pussy, at Storbritannien erklærer blokade af Tyskland, og Tyskland erklærer blokade af Storbritannien. De gør det på to forskellige måder. Så Storbritannien er verdens førende flådemagt. De har igennem tre århundreder opbygget en kæmpe flåde og en stor handelsflåde, og så har de opbygget imperiet simpelthen på at kunne hente ting ud i kolonierne, bringe dem tilbage til England, forarbejde dem med moderne industri, så dermed bliver man industricentrum, og man bliver også pengecentrum for hele verden. Så City i London er indbegrebet af penge. På et tidspunkt, der vågner tyskerne op til noget. den antagelse, at sådan et skal vi også have. Det er Kaiser Wilhelm II., som ved det forrige århundredeskift forsøger at opbygge en stor flåde. Han vil gerne have kolonier, han vil gerne have noget, der minder om det britiske imperium. Vi får nogle konflikter under 1. verdenskrig, som minder lidt om det, vi så får i 2. verdenskrig. Tyskerne prøver så at isolere Storbritannien med ubåde og miner, torpedoer, Rundt om England sådan, at der ikke kommer nogen forsyninger, man ikke får madvarer, man ikke kan aflevere noget til industrien for at få det forarbejdet. Britterne gør det modsatte. De laver en blokade af Tyskland. Det er, hvad man kalder en fjernblokade, så man langt væk sørger for, at der ikke er nogen, der kan sejle til Tyskland og aflevere ting og sager. Det vil sige, at hvis Tyskland skal have noget til sin industri, så skal det være enten for området inde i Østersøen, eller også skal de have det over land fra deres store nabo mod Øst. Sovjetunionen, hvor man lige har lavet en aftale, der lige inden krigen starter. Hvem er stærkest? Kan man sige noget om det? Ja, der er ingen tvivl om, at den britiske flåde er enorm sammenlignet med den tyske. Men den tyske er på vej op. Man havde jo ikke nogen særlig stor flåde efter Første Verdenskrig. Man får bygget tre større skibe, inden Hitler kommer til magten. Og så er der en flådeplan med at opbygge noget fra omkring 1935. Der er Hitler med i de der byggeprogrammer. Men Floreschefen får hele tiden at vide, at der kommer tidligst en krig i 1944, så han er slet ikke klar med alle de ting, som han gerne vil have. Vi skal jo starte med at måske det mest spektakulære, et af de mest spektakulære historier fra krigshistorien, og det er jagten på en af de tre tyske lommeslagsskibene, nemlig Graf Spee og det var en historie, der udspillede sig i Sydatlanten, og blandt andet også ud for Madagaskar, som vi jo hørte om i sangen, og det var i, allerede i begyndelsen af krigen, det vil sige efteråret 1939. Poul Kroos, hvad var Graf Spees opgave? Ja, Graf Spe skulle operere øh, som øh, handelskrydser, eller på engelsk, commerce raider. Og der kunne man enten bruge et krigsskib, eller et handelsskib, som var øh, et øh, kamufleret som handelsskib, men i virkeligheden et krigsskib. Så man byggede tre, og det var lige inden Hitler kom til magten, der byggede man tre af de her Panzerkreuzer, eller Panzerschiff hed de, og Graf Spee var den sidste af dem. Den skulle kunne outgone every cruiser, outrun every battleship. Så øh, den havde enten så store kanoner, at den kunne sænke enhver krydser, eller den havde så meget fart, at den kunne løbe fra enhver slagskib. Så hvis man sendte den ud på verdenshaven, så ville den binde enorme styrker fra det britiske rige, det havde man oplevet under Første Verdenskrig, og manden, der havde lavet hele den analyse efter Første Verdenskrig, han havde Retter, og han var nu blevet Grosadmiral, og han øh, havde, lige da Første Verdenskrig var slut, der var han involveret i et kup, så der måtte han ligge lavt, så han fik ordre af flåden til at gå ind på Marines og så øh, finde ud af alt det, og der fandt han så nogle tal, som virkede på ham, at, at det skulle have haft noget mere af, fordi så havde vi vundet. Hvad sker der så? Altså, hvad, hvor, hvor er Graf Spee, ja, krig starter? Graf, Graf B, det er det pudsige. Man har jo ikke sagt om, om, om, at man spekulerer over, at kom krigen bag på Hitler den 1. september, fordi han angreb Polen. Og så var det sådan set ikke meningen, at der skulle ske mere, end at Polen bare blev indlæmmet i det tyske rige. Men to dage efter, så kommer der jo en krigserklæring fra Storbritannien og fra Frankrig, men Graf Spee... Og Deutschland, de er allerede ude på verdenshavene. De er sejlet henholdsvis den 20. august og den 24. august. Så, øh, så den første af dem, Graf B, er altså også sejlet inden øh, og moletor traktaten er blevet underskrevet den 23. august 1939. Så den er ude på verdenshavene, og den gemmer sig i midtfarvandet mellem øh, Sydamerika og Afrika. Der ligger den, og der bliver den liggende indtil øh, den 30. september, hvor den sænker sit første skib. Og der er noget, der hedder haer som skal efterleves, og det vil sige, at når man sænker et fjendtligt handelsskib, så skal man forinden have sørget for at bringe besætning og passagerer to a safe place, som der står. Altså, det er en redningsbåd, at de er, er taget fra bordere, inden skibet bliver sænket. Så det efterlever Grafsbjerg også, og man sænker i alt ni uh, skibe, inden vi kommer til den episode. Men han ligger i Sydatlanten af den gode skibchef og sænker den 2. december et 10.000 tons frakskib, der hedder Doric Star. Der når til grafisten og sende det, der hedder en RRR-melding. Han når altså at sende en slags nødkald, som man kan pejle, og han når den ene af til når også at sende en position. Dagen efter bliver der sænket et køleskib, som hedder Tyroa, også britisk, på 8.000 tons. Og den 6. december, der er et norsk skib, som ser en øvelse mellem grafs B og forsyningsskibet Altmark. Grafs havde lavet noget med en projektør en nat, som, og det virkede ikke særlig godt, så man ville prøve at lave øvelsen en gang til, hvor Altmark så er suspekt handskiv, og så satte man op og belyser det, og så skal man øve den procedure, som Graf Spee skulle igennem. Så nu er britterne på sporet af, af Grafs ja, så det norske skib når også at sende noget, og det vil sige, at man ved, hvilket område. Og man har en hel masse flådestyrker designeret til at jage de her to skibe, som man er glad for, at man har en idé om nogenlunde, hvor den er. Og det er så øh, specielt øh, den, der hedder Force G, øh, som øh, bliver sat på sporet af Grafs B. Og så, så ved britterne, at nu, nu har vi fundet deres position nogenlunde, og hvad gør de så for at, for at, for at fange øh, grafsby i deres net? Kommodore Harwood, som er chef for den her styrke for Royal Navy, han regner sig frem til, at det kan godt være, at Graf Spee går hen til uh, munningen af uh, La Plata. Uh, så uh, det er det område, vi vil tage over og kigge på. Som er indsejlingen til Misteo. Uh, ja, det er, det er, og... er et område, der ligger nord for Argentina og syd for Uruguay og, og Brasilien. Så det er det område. Så vi befinder os altså nede på 35 grader sydlig bredde, så det er ret langt nede i. Atlanten. Der var nok været nogen, der vil undre sig hvorfor, hvorfor tager Graf B ikke i, mod, sådan i, i hjemlige havn nu? Altså, er de, tror de bare, er den hele grave velforvaret? er De har en, en sur surse, det vil sige en, en kommandør i din rang, Paul. Hans Langsdorf. Hvad er han for en? Ja, hans, hans familie stammer fra Ryen, men da han var fire år gammel, der rykkede familien til Düsseldorf. Og der bliver de... Ganske tilfældig. Det er en opløsning, jeg lige har fået, men uh, den, den mangler jeg at tjekke. Men jeg har fundet frem til, at han blev nabo til vice Maximilian Reichgraf von Spee. Uh, og det er også årsagen til, at han går ind i floden. Det er altså i 1912, der går han ind i floden, uh, efter at have måske, uh, set, hvad naboen laver. Han er vice og han bliver så den store helt to år senere, da Første Verdenskrig er i gang, og uh, Graf Spee sænker en britisk flodstyrke uh, på den vestlige side af Sydamerika, men han bliver så selv dræbt i det søslag, der er ved Falklandsøerne seks uger senere. Så Graf Spee får opkaldt et skib efter sig, og hans langstof, han bliver så chef for det skib. Så det er jo en meget, meget pudsigt link, der lige er der. Men hvorfor stikker han ikke af? Hans opgave er at binde store flådestyrker, og det har marinen altså øvet, og de er ret gode. De har regnet på, det. de ved jo godt, at havet er stort, og at de, den internationale skibsfart den går i nogle ruter. Så hvis man går ud af de der ruter, så er det altså svært at lede. Og på det tidspunkt havde man jo altså ikke satellitter og sådan noget. Det eneste det var, at man kunne jo altså pejle radioudsendelser, så hvis man tiger stille med sin radio, så kan man altså forsvinde på et store hav. Men så kommer der jo en skudveksling den 13. december 1939 med, med tre britiske skibe, Exeter, Ajax og Achilles. Ja. Hvad sker der på? Begge parter ser røg i det fjerne. Uh, uh, Commodore Harwood, Han sender den ene af de lette krydser, da han har en svær krydser, som er Exeter, og så har han to lette krydser, Ajax og Achilles. Han sender en af de lette krydser ud, og den siger tilbage, at det er uh, et lommeslagsskib. Så... Man tror, at det er Deutschland, man har fået fat i, og da vi når så langt til at skyde, der siger skibschefen, I think it's fucking Deutschland, <laughs> vi har fået øje på. Men det er altså Gras de har. Så og i Deutschland er et søsterskib. Ja. Så i stedet for den der procedurmæssige med sømål i rød 20, åben ilden, så får han altså den der ordre til at skyde på men det, man gør fra britisk side, det er Harwood, han splitter sin styrke, sådan at han sejler vestpå med Exeter og østpå med de to lette krydser, sådan at de kan fordele elen. Det betyder i praksis, at Graf Spee troede, at det var destroyer, og der var en konvoj bagved. Så han Langsdorf styrter ned mod de britiske skibe og finder først for sent ud af, at det er en krydserstyrke. Men Graf B er overlegen med artillerie. Han har øh, to tårne med tre 11 kanoner i hver, altså 280 mm, hvor Exeter har en 203 mm øh, batterier, og de lette krydsere har kun 150 mm kanoner. Så der er nogle alvorlige forskelle der. Men det vil sige, at Graf B kan åbne ilden i løbet af 3-4 minutter, så kan Exeter også åbne ild, Den er inden for skudafstand af det batteri, og begge parter får træffere ind. Så ret hurtigt bliver Exeter sat ud af spillet. Først det ene tårn, og så det næste tårn. Og så drejer man, når man drejer til, så kan man også bruge de arkteste batterier. Der sker også noget over på de lette krydser, at den ene af dem får utrolig mange tæv. Men det hele tager kun en time og 20 minutter. Så øh, er der kommet en del skader på øh, Grafs B, og den søger ind mod havn. Og i stedet for at tage ind mod Buenos Aires, så søger han ind øh, til Montevideo, Uh, som er siger, meget engelsk-orienteret, hvor uh, man måske var lidt mere, uh, uh, havde lidt mere sympati for Hitler uh, i Bundesøres. Og hvis man læser Jeremy Howard's bog her, så, så er der også en anden oplysning om, at, uh, at, man, uh, at, at Graf Spee måske overvurderer lidt, hvad det er, han, han, han står overfor. Altså, han, ja. han tror, at den styrke, der er uh, foran ham, er, er større, end den virkeligheden er. Ja, uh, Harvard havde oprindeligt to tunge og to lette, men den ene er taget ned til Falkensøren for at reparere maskineriet, så han har altså kun en af de tunge og to af de lette. Og de får, de får ret omfattende skader. Harwoods skib alene er der 61 dræbte og øh, jeg tror det er 80 sårede. Men de bliver ret alvorligt ramt, så de to lette krydser, de går ind og lægger sig uden for Montevideo inden for Synsvide. Og så vil man gerne have jaget Graf Spee ud igen i en fart. Og så går det op for englænderne, at ja, det kan vi jo sådan set ikke. Fordi uh, det er jo meget vigtigt, at man overholder de her internationale bestemmelser med, at man kun må ligge 24 timer i havn. Uh, men, men man går så med til, at det bliver 72 timer, fordi britterne kan ikke stille med nogle forstærkninger uh, inden for 24 timer. Så man vil helst ikke have, at Garf B slipper fra dem igen. Det man ikke ved fra britisk side, det er, at Grafs B er hårdt medtaget, end man har regnet med. Plus at den er brugt over halvdelen af sin ammunitionsbeholdning. Og der er kun... Uh... 720 øh, skud ombord, og der har man brugt over halvdelen, og så har man fået en træffer i alt, hvad der hedder kabys og proviantlager. Det er gået plus, at olie-rensningsanlægget, der er et filtersystem, som skal rense olien til øh, dieselmotorerne, og det er sat ud af drift, så det vil sige, at man har kun rent fuel til 16 timers salglas. Så skibschefen har et problem. Og det ender jo med, at, øh, at Graf C blev, blev sænket af sin egen besætning. Hvorfor? Ja, øh, han havde jo tre muligheder. Han kunne tage ud og slås, eller han kunne lade skibet øh, øh, internere, eller han kunne sænke det selv. Og han spørger Berlin og får ikke rigtig noget svar. Så han sejler ud, og øh, der er stadigvæk ammunition ombord, og så anbringer man nogle tidsindstillede øh, ladninger øh, rundt omkring i skibet, og... Øh, øh, Hele Montevideo's befolkning står jo på kajen og ser, hvor der foregår, og tror, at de skal ud og slås med englænderne, og så øh, lyder der nogle voldsomme eksplosioner, og så synker det på 11 meter vand. Og skibet bliver altså sænket den 17. december 1939. Ja, og skibschefen skyder sig på sit hotelværelse. Great of smoke are blown and as the doomed battleship lists heavily, it seems a rent a It's mighty armor twisted and torn into a grim caricature of itself. The warship lies helpless, ready fodder for the flames that transform its decks into a crackling inferno. It's hollow reservoir of bulging smoke pouring endlessly to hang as a pile over the grapste Now en shattered devastated skeleton of its former might. Ja britterne de får en også en propaganda her ved at Grapsby går under og som du nævner Paul kommandanten og Lars skibschefen om bord kaptein hans Langstrøm, han skyder sig på på hotelværelset. det bliver så i, i øet med med, med, med sin skibets kampflag det er så meget dramatisk og han går under i troen på sit lands fremtid og, og, og landets fører, så det er jo en, en fludblodsnazist, der, der tager den hele vejen. Og hans søn omkommer i øret i en af de der øh, øh, torpedoer, som er bemandede torpedoer i 1944. Man skulle måske også lige have med, at Altmark var jo Graf forsyningsskib. Det særler så hjem. Det har 303 britiske søfolk ombord nede i tankene, og det er så... Altmark-episoden er årsagen til, at Danmark og Norge bliver besat den 9. april, fordi britterne angriber Altmark og befrier de 303 fanger. Officeren ombord i de handelsskibet, de var ombord på Spee og blev meget godt behandlet og talte meget positivt om langstof. Vi skal nu tale om det ene af Tysklands største skibe, det er nemlig slagskibet Bismarck. Og vi skal nu til dåben af skibet i Hamburg med Tysklands fører Adolf Hitler. For ons liegt nu der erste rise eines neuen Geschwaders von 35.000 Tonnen Schlachtschiffen. Der Stablauf, der sich in wenigen Minuten vollziehen wird, findet statt im neuen Großdeutschen Reich. Im sechsten Jahr, nach der Nationalsozialisten Revolution, erleben wir heute den Stablauf des dritten und nunmehr größten Schlachtchefers unserer neuen Flotte. Mögen sich die deutschen Soldaten und Offiziere die die Ehre besitzen, dieses Schiff einzuführen, jederzeit seines Namens redeswürdig erweisen. Möge der Geist des Eisernen Kanzlers auf die Übergehen, möge sie begleiten bei all ihren Handlungen, auf den glückhaften Fahrten im Frieden, möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, ihnen Wahlen voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterhöhung. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. Nach dem Sieg auf den Führer tritt nun die in Frau von Löwenfeld vor. Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers tauge ich dich auf den Namen Bismarck. Der Taufakt ist vollzogen. De enkelte alt-rechtskanslers, des første van Bismarck, har de taupe vollzogen. Oben am Schiff fallen de großen klappen herunter med dem namen Bismarck. Ja, der Hitler, han døber Bismarck den 12. februar 1939. paul Gros, Bismarck... Ja, hvad er, hvad, er, hvad skal man med Bismarck? Hvad er dens opgave? Ja, Bismarck skulle lidt af det samme som Graf Spee nemlig tage ud på de store have og true konvojer fra USA og Kanada til Storbritannien. Og hvis man har et tilstrækkeligt stort slagskib, så er man mere eller mindre usårlig. Så øh, tyskerne havde lavet et særdeles godt slagskib af Bismarck. Og, og det var ret stort og havde 38 cm kanoner, eller 380 mm. Så det var ret meget, og det var godt lavet. Øh, og der var ingen tvivl om, at tyskerne lavede bedre de lavede bedre artilleri end britterne gjorde på det her tidspunkt. De havde bare ikke så meget af det, kan man så sige. Nej. Nu er det jo sådan, at Bismarck skal ud i Atlanterhavet her i, i foråret 1941. Og hvad, og hvad er det, der sker? Ja, man har planlagt noget, som hedder Unternehmen Regnybung, altså Øvelse uh, Rhin. Og uh, der skal man så have Sjernhorst, Gneisenau, Bismarck og Prins Eugen som en kraftig styrke, ud på Atlanten, hvor britterne ikke rigtig kan stille noget op. Men så sker der det, at uh, Sjernhorst får en maskinskade, Gneisenau uh, bliver beskadet af bombardement i Brist, så de kan ikke komme tilbage uh, til uh, Tysk Havn. Og det vil sige, at man har kun Bismarck og Prins Eugène at gøre med. Så Bismarck bliver færdigurustet over i Gotenhaften eller Gdynia, og der sejler den fra uh, den 19. maj 1941, og så salder den op igennem Storbælt den 20. maj. Den bliver ikke rapporteret af den danske modstandsbevægelse, men da den passerer omkring, om, om, der den på højde med Gødeborg, der bliver den observeret af en svensk øh, krydser Gotland, og den information går videre til den britiske attaché i Stockholm. Så briterne ved, at Bismarck er løs, og at der er en med, der hedder Prins Orgien. Prins Eugen havde en fejl ved sin konstruktion, i det øh, den brugte uhyre meget olie, det vil sige, at den skulle så toppes op. Så man går til Nordskavn øh, i nærheden af Bergen ligger Korsfjord og, og Grimstadfjorden, så Bismarck går ind i Grimstadfjorden og Prins Eugène øh, tager olie ombord i Korsfjord, og der er der en af en rekognosiering øh, som er sendt afsted fra Skotland, som konstaterer, og dagen efter konstaterer de, at de er der ikke længere. Så man ved at de to skibe, de er løs. Og det vil sige, at britterne lægger en hel masse skibe ud i de forskellige gaps, der er mellem Skotland, øh, Orkneyøerne, Shetlandøerne, øh, Færøerne, Island og Grønland. Der skal man altså dække de der farvande. Og det tyskerne gør, de, de går op uh, langs den norske kyst, og så går de uh, nord om Island, og så går de ned igennem Danmarkstrædet. Og Danmarkstrædet, Danmark det er, de er mellem Island og Grønland og Østgrønland. Og der er dårligt vejr, og dårligt vejr, det er godt for tyskerne, så kan de gemme sig. De bliver så opdaget af nogle krydser, de zigzagger, og øh, under et af ziggene, der forsvinder de, og øh, der ved øh, slagskibsstyrken, som er på vej op øh, nordpå, de ved så nogenlunde, hvor tyskerne er. Og man regner med at møde dem øh, fra klokken et om natten, og det sker så først kl. fem næste morgen. Bismarck er jo et stort skib, som du, du nævner, Paul. Den har en besætning på 2200 mand. Den er 242 meter lang, den 36. Den, steg, den er, dybgangen er 10 meter, og den sejler med en fart af 29 knop. Det er små 60 kilometer i timen. Øhm, så det er jo et, en, en kæmpe koloss, vi har med at gøre. Den har også en, en, en skibschef. Han hedder kapitän Suisse Ernst Lindemann. Og så er der en styrkeschef ombord, det er admiral Günther Lütjens. Hvad er det for nogle folk? Uh, Lütjens er meget dygtig. Han var involveret i uh, invasionen der i Polen. Der var, havde han uh, ansvaret for destroyerstyrken. Og han avanceret så fra kontramiral til uh, fyrstjerne Admiral uh, i løbet af de næste uh, to år. Han er skildret som yderliggående nazist uh, i en britisk film, men det er han altså ikke. Så han er en dygtig service men han har altså fået den her opgave med at gå ud og bekæmpe britiske konvojer på Atlanten. Og nu ligger altså Bismarck sammen med prins Eugen overfor nogle, nogle, nogle britiske skibe. Sådan, jeg ville komme til komme, an alle bestemte stelle, an alle bestemte stadt. Tugeligvis bringe sig den namen af Stalin selv, og hvor er det ikke, at de derfor... Du lytter til Hitlers Aseløer på Radio 247, et program om bøger om 2. Verdenskrig med Jarl Korre. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennen Sie da nicht? Weil ich kein zweites machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdruck mache. De der det kein der de Og i dag, der taler vi om Bogen, Kampen om Oceanerne, Krigen til Søs 1939-1945 af den britiske forfatter Jeremy Harwood. Bogen er udkommet på Turbineforladet, og det gør vi i selskab med kommandør Paul Gros. Og, og vi øh, øh, taler om et af kapitlerne, nemlig Jagten på Bismarck. Og situationen er nu, at vi er i den 24. maj 1941. Jamen, der ligger Bismarck sammen med prins Eugen øh, over for øh, den britiske flåede skibe, blandt andet Hood og Prince of Wales, i Danmarks Og så sker der dramatiske ting, Poul Gros. Ja, de kommer lige imod hinanden. Og øh, det vil sige, at afstanden øh, daler hastigt, og øh, begge skibe er klar til at åbne ild. Når man går lige mod hinanden, så kan man kun bruge kanonerne på fordækket, så det den britiske admiral vil, det er lige så snart han er inde, har skudt sig ind, så vil han dreje til bagbord, og så kan kanonerne på akterdækket også bære, som det så smukt hedder. Det gælder om at få fjenden til at ligge i den vinkel, hvor man kan skyde med både kanonerne på for- og akterdækket samtidig. Så han drejer skibet. Bismarck og Prinz Eugen åbner ild, og øh, ret hurtigt får prins Eugène en træffer ind på Hut, øh, som øh, rammer noget forhåndsammunition øh, op på dækket. Øh, og det starter en brand. Og ganske kort tid efter, øh, jeg tror det er den femte salve fra Bismarck, der kommer der en træffer, som simpelthen rammer ammunitionsmagasinet i Hut. Så Hut forsvinder i en kæmpemæssig eksplosion øh, i et øh, stort røgsky, og der er kun tre mand, der overlever. Shoot! Range twenty-five thousand. Range three hundred. Full Open fire, sir. Open fire. Fire. Fire. That was too close for comfort. Turn 20 degrees to starboard, Captain. Shoot! Hud's Du godeste, hvad skete der? The Huds gone siger de lamslåede søfolk på HMS Prince of Wales her i filmen, som hedder Sank Bismarck. Det er en spilfilm fra 1960, hvor man altså ikke skal lade sig distrahere Noen af nogle de her tyske søfolk. De taler engelsk med med tyk aksang og øh, meget dramatisk situation. Hud var jo ikke noget øh, lille skib. Nogen betragter det som om, at det var hvis man havde slået premierministeren i hjælte, eller man havde foretaget angreb på, på Buckingham. Det var den britiske flådes stolthed. Er der nogen, der siger, men Paul, det var også et, et skib Ja, det var lavet lige i afslutningen af 1. verdenskrig, og så havde man man var godt klar over, at der manglede lidt pansring. Det var en af krigserfaringerne fra Første Verdenskrig. Men da man skal bruge Mighty Hut, som den blev kaldt, til alle mulige mærkelige parader og fremstød ude i kolonierne, så sendte man hele tiden hut ud som det smukke skib, som symbol på den britiske magt. Så man nåede aldrig at få lavet den der pansring, som de fleste godt vidste, at den havde man ikke. Og det kommer altså til at svige til dem den dag, hvor øh, skibet eksploderer, øh, i stedet for, at man kunne tage fra på en ret stor træffer. Men det er altså også interessant, at man har nu fundet varvet af hut, og man kan se, at året er låst til bagbord. Så hvis man havde fået nogle sekunder mere, så havde man formentlig fået træ flere træffer ind på Bismarck. Man når at få... En træffer en i forskibet uh, på Bismarck, så den ligger lidt dybt med stævnen, og den lægger lidt olie. Så Hud og Prins of Wales når at lave skader på Bismarck. Og med Hud uh, går så også uh, viceadmiral Lancelot Holland ned. Han var altså chef for 1. slagkrydser Han var med ombord uh, og jo øvrigt vicechef for, for Home Fleet. Men, uh, så de er jo ret rystede derhjemme i London, når de får den her melding, men... Uh, men Bismarck er jo beskadiget, øh, men fortsætter sammen med prins Eugen, og så starter jo sådan set en klapjagt på Bismarck. Ja, Churchill giver en meget klar ordre. Den går simpelthen ud på sænk bismarck Det er jo en ret kort ordre. Og, øh, og hvad kommer så? Man tager alt, hvad man har. Man sender et slagskib at der ligger over på den kanadiske kyst. Man tager Force Edge, som ligger nede i Gibraltar, og man tager, hvad der er fra Home Fleet og sender ud. Man ved nogenlunde, hvor Bismarck og Prins Eugen er. Og de to tyske skibe, de splitter sig, så Prins Eugen går længere vestpå. Men Bismarck har fået en skade. Den har lækker noget olie, så den går lidt tættere vest om Irland, og den er forsvundet. Man ved ikke, hvor den er. Det, der er pushy, det er, at de to krydser, som skulle skygge Bismarck, de kan ikke finde den og øh, så midt i det hele, så sender Lytjens et signal hjem til Berlin. Og så siger man, det var dog mærkeligt. Forklaringen på det er, at der har været et hold på 120 mand om et helt kompani til radioopklaring, som også har lyttet efter radarsignaler, og de har hele tiden kunne høre krydserens radar. De har bare ikke været klar over, at radarsignaler var så svagt, at det ikke kom tilbage igen til krydseren. Så krydserne har ikke vidst, hvor Bismarck har været, men Bismarck har hele tiden følt, at den var belyst af det britiske radar. Men der er en Catalina, som finder den uh, ude på uh, havet, et godt stykke vest for Irland. Og det er altså en flyveskine? En Catalina uh, vandflyvemaskine fra Coastal Command, uh, og den rapporterer så positionen. Britterne regner galt, uh, det er uh, admiralitetet regner galt med positionen, så, så noget er ved at gå galt. Uh, men man når at få sendt en slagskibsstyrke afsted, uh, og uh, så sender man hangarskib, hangarskibsflyene kommer ud i meget dårligt vejr og skal angribe Bismarck, men angriber så i stedet for krydseren Sheffield uden at ramme. Så det er friendly fire i virkeligheden? Yes, og så siger man, det her det går ikke godt. Næste gang vi sender nogle øh, fly ud, så lader vi dem flyve hen til Sheffield, og så kan Sheffield dirigere dem over til Bismarck. Og der lykkes det, og en af dem får en træffer ind, og den øh, træffer gør, at Rådet bliver låst fast, så mens skibet drejer, der får den en træffer på rådet, og øh, det vil sige, det, bliver, det sejler i cirkler. Det vil sige, den er Den kan dygtigt. ikke manøvrere fra det her tidspunkt. Og det vil sige, så er man en, en sitting dog i virkeligheden for, ja. Ja, en lille tilføjelse. Jeg arbejdede jo i fire år som forsvarsadtse i London, og på ambassaden der havde jeg en sekretær. Hun var jo dansk født, men hun var britisk gift, og hendes mand sad i bagsædet på den sortfisch, og han rapporterede hjem, at Bismarck sejlede i cirkler. Så der har jeg min egen lille personlige tilknytning. Og så... Men det er jo ikke den britiske flåde, der i sig selv ender med at sænke skibet. Det gør besætningen selv. Æh, ja. Det, man så gør, det er, at man sender fem destroyer ind Red uh, uh, Rear Admiral ham, der var med i Altmark han, han går ind uh, og prøver at sænke med torpedoer, men Bismarck bliver ved med at skyde, så holder, de holder det strørende på afstand. Så kommer der to slagskibe, som dynger dem til uh, med granater, og Dorsuchir kommer ind med tre torpedoer og skyder, og de to af dem rammer. På det tidspunkt, der er besætningen uh, ved at komme op på dækket. De er klar over, at skibet kan ikke sejle mere, og uh, det er, er ved at blive sænket af egen besætning, men der bliver altså slået 100 mand i er gangen med de her kæmpe granater, som lander på dækket. Det ender sig med, at skibet ruller rundt og synker, og der er 400 mand i vandet. Det er temmelig sikkert, at det er tyskerne selv, der har åbnet søventilerne. Det ikke er ikke af alene, men om den var sunket alligevel, det kan vi så diskutere til juleaften. 26. maj 1941 er det så slut med, med Bismarck, og der er altså kun 115 af de 2200 ombord, der, der overlever det. vi hører i her dys fra en italiensk propagandafilm, hvor den i egne øjne potente fascistiske italienske flåde Regia Marina, deltager i slaget om Malta. Poul Gros, havde italienerne grund til at være øh, stolte af deres flåde, og, og, og hvad, hvad var deres opgave i videlighed? Ja, uh, det er jo lidt kompliceret, men uh, italienerne var jo meget glade for deres flåde, og de, uh, for det første byggede de altså gode skibe, de havde, de var, uh, deres officerer var godt uddannede, de byggede smukke skibe, og de... Had potente skibe. Det var den 4. 5. største flåde i verden på det her tidspunkt. De havde jo så nogle problemer, som de fleste af dem, de gik nord-syd. Man havde jo øh, fået Libyen som koloni i 1911, og så havde Mussolini haft nogle ambitioner i retning af Abyssinien eller Etiopien, som han havde altså noget øh, længere sydpå. Briterne har så omvendt det, at de, for at opretholde imperiet, der skal de holde Middelhavet klar til Salas fra Gibraltar over Malta og ned til Suezkanalen. Så der var en ret stor flåde, som lå klar til at genere britterne, hvis der kom en konflikt. Og britterne har hele tiden vidst, at hvis Italien blev modstander, så var der et problem i Middelhavet. Men det er jo så heldigt, at da krigen starter, at der har man Storbritannien som allieret, Frankrig. Og Frankrig har en kæmpe flåde og i Middelhavet er der en større flåde uh, fra uh, fransk side, end der er uh, fra Storbritannien. Så der er tre slagskibe og 11 krydsere, tror jeg det var, fra Frankrig til stede i Middelhavet alene. Så derfor så ser det jo ret rødt ud i Middelhavet, da krigen starter. Men det øjeblik, hvor Frankrig kapitulerer, og Mussolini lige går ind i et hjørne af Frankrig, uh, og viser stor interesse for de franske skibe, så har Storbritannien et problem. Hvad, hvad gør britterne så? Britterne bliver nødt til at neutralisere den franske flåde, og det er ikke noget, Churchill gør med lede, men han bliver nødt til at lægge sig med Royal Navy-skibe ud for franske havne og sige til franskmændene, enten så overgiver jeg, eller også så sænker vi skibene. Og øh, det medfører så et angreb uh, på... Uh, franske skibe i Nordafrika, og der omkommer 1.200 franske søfolk i den forbindelse, så derfor er der stor bitterhed i Frankrig mod britterne på det her tidspunkt. Britterne, de har en, en ret god leder, fornemmer jeg, en, en, en admiral der hedder Cunningham. Han har et kælenavn der hedder ABC. Ja. Hvem er han, og hvad, hvad, hvad er det, han er officielt god til? Han har nogle diplomatiske evner. Han bliver udnævnt som 56-årig til chef for Middelhavnsflåden, for inden af, under 1. verdenskrig, øh, der havde han en destroyer, eller altså han havde faktisk syv år, hvor han var destroyerchef fra 1912 til 1919, og så fortsatte han i den. Øh, efter den russiske borgerkrig, der hjalp han af Letland med kampe over i Østersøen, så han har ret stor erfaring. Han blev slagskibschef omkring 1930, og i 1939 bliver han udnævnt til chef øh, for middelhavsflåden. Han hedder Andrew Brown Cunningham, så hans forbokstaver er ABC, og det er så det han bliver kaldt. Og han er født i Irland, og rent lige syd for Dublin. Og han er nok den mest inkarnerede surfser, øh, man kan forestille sig, Æh, da han er færdig som chef for middelhavsflåden i 1943 bliver han udnævnt til først sejlard, det vil sige chef for Royal Navy. Og da Dronningen skal krones, det er længe efter Conningham er pensioneret, i juni 1953, der bliver han udnævnt til Lord High Steward, og det vil sige, at det var ham, der bar kronen ind til selve kroningsceremonien. Og ender med at dø, så, og så, så bliver det en, en, en, en, en begravelse uden for, ja, øh, det er til Søs det, uden for Portsmouths. Det er sådan helt, helt særligt. Men, han, men han, han kan noget med at, at, at også føre sin skib. Han har diplomatiske evner og snakker med franskmændene i Alexandria, så der får man en overgivelse øh, uden af nogen kamphandlinger. Men han er så god til at slås, øh, og øh, han er med i det ene af de slag, vi kommer ind på sen. Det, vi hører her, det var lyden af et Ferry Swordfish invoteret biplan, et torpedofly, og som lige smed en, en torpedo. Og det var også dem, der var, vi, havde, vi, havde, vi talte om før, da, da, da Bismarck skulle sænkes. Skulle nu er vi øh, gået lidt tilbage i tiden, nemlig til den 11. november 1940, med angrebet på Taranto, som er jo et... Et, et, et angreb, som er, faktisk er måske lidt overset i krigshistorien, men det får faktisk en ret stor betydning, fordi det var ligesom den måde, man, der inspirerede japanerne til at på Pearl Harbor. Det har vi lige hørt om i en tidligere udsendelse. Hvad, hvad er det, at britterne øh, gør den 11. november 1940, Paul? Baggrunden er, at britterne er i undertal over for den her store italienske flåde, så man vil gerne sætte den ud af spillet og så samler man et par hangarskibe, men det er en af dem for haveri, så der er kun ét hangarskib uh, til operationen. Den skulle have fundet sted den 21. oktober om aftenen, uh, for det var nemlig Trafalgar Night, uh, og uh, det bliver så udsat uh, til den 11. november. Så der sender man 21 uh, Ferry Swordfish fly afsted. De bliver, flyene bliver kaldt Stringbags, altså et indkøbsnit, fordi det er sådan et system af, af wire og lærrede, uh, det er et forældet fly, uh, udviklingen af flyvemaskiner gik jo fantastisk hurtigt i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne. Men den fløj første gang i 1933, og den ligner simpelthen noget fra Teknisk Museum. Uh, dens maksfart er 143 knop, det er ikke ret meget. Og i øvrigt, da de her Ferry Swordfish angreb Bismarck, der fløj de så langsomt, at prediktoren, den der skulle forudse flyenes bevægelse, den kunne ikke gå så langt ned i fart, så derfor eksploderede alle granaterne foran. Men den flyver med maks 143 knop, og den skal medbringe en torpedo, øh, som er på øh, knap øh, 800 kilo, og den skal smides fra 5,5 og meters højde. Øh, så øh, det gør ikke noget, at den flyver langsomt der. Så den er velegnet, den her operation. Så de her 21 fly, der kommer ind i tre bølger, der har nogen lysbomber med til at illuminere flyene, og resten har torpedoer, og de smider dem inde i havnbassinet. De har låst finderne, så de ikke bruger øh, lang tid til at finde den rigtig dybde, og de sænker af uh, tre, tre slavskibe ganske alvorligt. Og dagen efter sender man nogle rekognosceringsfly ind for at se skaderne. Man kan se, at der er en svær krydser, der er sænket. Der er tre slagskibe, som står på havbunden. Og japanerne bliver så begejstret for det her, at de sender en delegation over for at se, hvad det er for noget. Og så har de 12 måneder til at øve sig på Pearl Harbor. Tyskerne, de skrev i deres krigsstavbog, denne krigs største flodsejr. De var ikke så imponeret af italienerne, og øh og det her gør jo, at den strategiske situation var med ét slag i, i britternes øh, favør. Er du enig på? Ja, det er det. Og det var meget nemmere at være britiske admiral efter den her dag. Øh, men de skulle selvfølgelig slås stadigvæk. Og man skal lige huske, at øh, italienerne havde altså meget og der er nogen, der griner lidt af italienerne, men de havde altså ret voldsomme tab, og de havde kæmpet tab, og de har haft en masse fly involveret i de her krigshandlinger, og de har mistet over 60 ubåde. Så de har virkelig gjort noget. Men det bliver jo værre nu for den italienske marine Regia Marina, øh, nemlig når vi skal tale om slaget ved Kap Mazapan 27. til 29. marts 1941. Og det er jo altså øh, noget, der foregår sådan vest for Kreta. Hvad er situationen for, for tyskerne og italienerne i forhold til britterne på det her tidspunkt i Middelhavet? Tyskerne er lidt bekymrede over, hvad italienerne foretager sig. Tyskerne pålægger italienerne at sørge for uh, at afbryde de britiske konvojer til Grækenland. Så den italienske flåde går ud og beder om at få luftstøtte fra 10. Flikkerkorps på øh, Sicilien, øh, Tysk øh, Luftwaffeenhed, øh, men det kniver med at få det, det kniver også med at få luftstøtte fra det italienske luftvåben på, på Rodos, øh, så admiralen bliver hele tiden lovet noget, men han får ikke den luftstøtte, han beder om. Det man gerne vil gøre, det er jo altså at stoppe de her kun, britiske konvojer til Grækenland, og der vil man så lave en fælde, så man har nogle destroyer og nogle krysser til at lokke britterne ud, til kamp med, og så har man et slagskib i, i baghånden, og der skal man så lokke dem inden for skudafstand af slagskibet Vittorio Veneto. Tyskerne giver så en efterretningsoplysning til øh, italienerne. Der er kun et slagskib til rådighed for britterne, men da det kommer til stykket, så møder britterne op med tre slagskibe og et hangarskib, så det kommer fuldstændig bag på dem. Men med til historien hører altså også, at man har forsøgt at knække de italienske koder, og det går ikke så godt. De bruger Enigma-maskinen, men de har ikke det, der hedder et stekbræt foran. Så det vil sige, at der er ikke er nær så mange kombinationsmuligheder på den italienske Enigma. Og der er en 19-årig pige, som hedder Mavis Lever, som bliver sat til at dekoe noget, hvor man tror, man har de første fire bogstaver. Der er ikke nogen mellemrumstangent på en Enigma-maskine, så man bruger X som mellemrum. Og man mener, at de fire første bogstaver er p e r x så sidder hun og leger med det ene af aftenen. Det gælder altså om at få så mange bogstaver, som er rigtige, for at man kan knække kuden. Og så siger hun, hvad nu hvis det står på italiensk? Personale, expert, senior per senior osv. Og, så og øh, det viser sig, at det er det rigtige. Det er altså et personligt signal til chefen for øh, styrkerne på Rotos. Det, der står i signalet, er oversat til engelsk. Today is day, x minus 3 og det er modtaget den 25. marts, det vil sige, at der skal ske et eller andet stort den 28. marts. Mere ved man ikke, men Cunningham bliver informeret. Cunningham opfører et mindre skuespil sammen med sin adjudant, i det han tager ud på en golfbane, hvor man ved, at den japanske konsul er medlem, og han står og øh, følger, hvad der sker. Cunningham har en weekend med, sådan at han kan bo i golfklubben om natten, og han bliver så smule tilbage til sit skiv, lige når det er mørkt, sejler, så der er ingen, der har bemærket, at han er stået af. Og så kommer man altså ud med øh, de her tre slagskibe, øh, hvor man fra øh, tysk side har sagt, at der er kun et slagskib, og der er ingen hangarskib, og der er et hangarskib med. Så det vil sige, altså, det er en operation, der hedder Gaudo, hvor man prøver på at fange britterne i en knivtanksoperation, og så bliver man, man ender det sådan set galt, fordi man overvurderer, eller man undervurderer faktisk, hvad, at britterne kommer med flere, end de har. Ja, og øh, det man jo altså gør, at man, man tager op fra Grækenland, der kommer fire britiske krydser og fire destroyere under øh, Sir Henry Pridham Whipple, og de kommer ned, og det lykkes dem at få kontakt med italienerne, og så drejer han øh, øst på for at lokke italienerne hen mod øh, britterne, som kommer. Så begge parter forsøger at lokke hinanden ind under slagskibenes kanoner, og øh, der er man klar over øh, fra britisk side, at der er et slagskib, så man sender nogle ferry sortries, eller rettere sagt, det er, det er afløseren, det er uh, den uh, Alpacor-fly, uh, sender man afsted med torpedoer, og det lykkes at få en træffer ind. At, uh, det eneste tab, britterne har i den her aktion, det er de tre mand, som er ombord i den Alpacor. Den får en træffer, uh, som sætter farten på Vittorio Veneto ned. Så kommer britterne lidt nærmere Pola en af de svære krydsere bliver beskadiget og ligger død i vandet. Og det er altså en italiensk kryds. Italiensk. Øh, og øh, så er det en lidt modersituation, situation, men om natten så får man kontakt på radar, og der kommer britterne så op med tre slagskibet musestille, og finder ud af, at der ligger jo nogen der. Det er altså Pola, som ligger død i vandet, og to krydser, som er sendt tilbage for at tage sig af Pola. De aner ikke, at britterne kommer. Så Cunningham, som selv er ombord i et af slagskibene, han går ind på 3000 meter, så tænder man en projektør, samtidig med, at man åbner det første skud. Man kan se uh, italienerne på et tidspunkt, og der skyder de altså på meget, meget kort afstand direkte uh, mod uh, de tre italienske skibe, som forsvinder i et flammehav uh, på ganske få sekunder. Det er sådan, at man kan se, at nogle af kanontårnene, de bliver simpelthen skudt overbord. Og forfatteren, han kalder det for et, et maritimt mareridt, øh, og, øh, og, og kalder det også for en af de mest ensidige triumfer i, i søkrigshistorien. Er du enig? Ja, yeah. uh, det er rigtigt. Der bliver og uh, altså tre uh, svære krydser uh, bliver sænket i løbet af kort tid, plus to destroyer. Italienernes tab er 2.400 døde og 1.000 tilfangetagende. Uh, britterne mister tre mand uh, i det her Alba fly og... Uh, i øvrigt er der en kendt person med. En af dem, der opererer op på dækket, af slagskibet Valiant. Det er suplifterende Philip Mountbatten, senere kendt som prins Philip. Han deltog i det her søslag. Og øh, her til aller, aller sidst, så, så kunne man jo øh, måske øh, tale om Operation Torch, som finder sted den 8. november 1942. Kort, øh, Paul Gros hvad, hvad gik Operation Torch ud på? Det ledes jo også af Cunningham. Ja, Cunningham fik alle de militære operationer der, det er tre landgange i Nordafrika. To i Alger, det vil sige inde i øh, Middelhavet, og den tredje ude ved Casablanca. Og konvojen ved Casablanca, den kommer direkte fra Tisabek bagover i USA, og de to andre konvojer, som skal ind om Gibraltar og videre til den øh, nordafrikanske kyst, øh, de kommer fra Skotland. Tyskerne ved, at der er et eller andet undervejs. De aner ikke, hvad det er. De tror, det er måske forstærkninger øh, til øh, Montgomery, øh, men det er der så ikke tale om. Resultatet af den her landgang, som lykkes, det er, at tyskerne føler sig svigtet af Frankrig. De har ikke overholdt bestemmelsen. Det, der var det springende punkt for amerikanere og britter her, det er, hvad gør franskmændene i Casablanca? Hvad gør franskmændene i Algier, Tunis? Og efter ganske kort tid, så er alle franskmændene med på allieret side, men det var man ikke sikker på. Tak skal du have, Poul Gros. Du er kommandør forfatter, rejseled hos Rejseselskabet Kultur, fordi du kom og talte med mig om bogen Kampen om Oceanerne, krigen til søs 1939-1945 af den engelske forfatter Jeremy Howard. Bogen den er udkommet på turbineforlaget og oversat af Ove Hermansen. Hitler sagde slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Korto og er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Rette 24-7. Her til sidst skal vi høre Heart of Oak, Royal Navy March, med The Band of Royal Marines og Paul Gros. Du har lige en, en bemærkning, inden vi skal høre det. Ja, det er Royal Navy slagsang, og den, synger, at den ender med, at de synger For who are så so free så the of the waves, Og uh, to honor we call you as freemen, not slaves. Det er en lidt fuldstændig tekst når man tager i betragtning, at teksten til Heart of Oak stammer fra en opera i 1760, hvor livet til søs i Royal Navy ikke just var for frie mænd. Tak skal du have. Tak for i dag.